Den 17 juni inleds firandet av Stockholms 700-årsjubileum och dagen till ära lyser solen över stadens festligheter. Lennart Hyland trängs bland många festlyssna på Stadshusets borgård. På borgården till Stockholms stadshus. Medborgarhyllning för 700-åringen Stockholms stad. Det är Stockholms spårvägsmäns musikkår under Gunnar Johansson som spelar upp denna marsch för fred och frihet samtidigt som de båda uppvaktande kolonerna marscherar in här på Borgården. En kommer från strand. den har vandrat ut med Stadshusparken efter Riddarfjärden kommer så in genom portiken och vandrar upp med front emot fasaden till Blåhallen. Den andra kommer ifrån Klarahallen och kommer in på Borgården genom Norra Valvet. Båda kolonnerna företrädda av två gårdsmusikårer. De har spelat tidigare ute på staden. Nu vandrar kolonn efter kolonn upp jag kan se representanter för allt vad Stockholm har i frågan om föreningsliv. Där är blå och gula fanor i stort överflöd. Där är standard i alla färger av alla slag. Och där är folkdräkter och uniformer av de mest olika snitt. Kungsträdgården är den givna samlingspunkten för firandet. Under sommaren ges 280 föreställningar på friluftscenen som ses av inte mindre än 2,5 miljon människor som inte behöver betala ett öre. Stadens näringsliv står för kostnaderna. 700-åringen känner livet sjuda i ådrorna och med frisk aptit och ny visdom går hon för att möta nya åldrar. Och efter alla festligheterna promenerar många hem tillsammans. Sungande som Nat King Cole, Walking My Baby Back Home.